Ja, för 10 poäng. Hej podden, era jävlar. Nu ska ni försöka lista ut vem jag är. Och det kan inte vara lätt med era smärtjärnor. Jag såg en bild på er på nätet och jag tycker att Dennis Facit Chilin borde bli portad på Burger King. Jörgen sportchefen Lundqvist, borde skippa snedbenan. Och Per, Crystal Palace Svensson, kanske skulle se helt okej ut om ni resurserade lite. <laughs> okej, okay. ja, sådär. Hur som helst. Jag är född 1982. I Hewton, Merseyside och väger 69,8 kilo. Faktum är att Hutton är en av landets tio värsta ställen att växa upp i. Och det kan jag satsa sin prägel på mig. Min karriär började i Everton som åring, Och det var ju fantastiskt eftersom hela min familj, inklusive jag själv, var Everton fan. Men som 16-åring ansågs jag vara för liten för min position. Och jag fick inte vara kvar hos The Topfis. Mm. Det var det vi fick på tio, eller? Yep. Nu ska vi se här. Nu är mm. vi räkna ihop här lite grann. Vad är det nu? Nu är det 2015 alltså. Fyller 33 år. Det En riktigt lättviktare. Det var tydligen inte jag alltså. Det här måste Linda lagt till själv, Jörgen skulle jag aldrig säga sådär, Nej, verkligen. Det där var ganska otrevligt. Ja, där. Linda. Jag frågar, ska jag verkligen säga allt det här? Ja. Han, han passar på när han, han inte behöver säga det ja. Varför? Varför vågar han lossa den här bössan när ja. han inte sitter? Ja. Du sitter han och ljuger om allt bra han gör istället. Ja. Nej, du får nog kliva vidare. Ja, kör på. Ja, då kör vi. Åtta poäng. 2007-2011 spelade jag med skatorna. Och sista året där hade jag en av mina bästa säsonger någonsin. Bland annat vände vi ett 0-4-underläge till 4-4 mot Arsenal. Och jag hängde två kassar från straffpunkten. Min karriär har annars varit kantad av skador och avstängningar. 2009 så satte jag dobbarna i Savia Alonso på Anfield och blev bötfält av vår coach. Jörgen! Hela hund... ja. Var det borta? va? Mm. Jag har chansar, jag går på något. Ja, du kan läsa säga. Ja, och blev bötställd av vår coach med hela hundratusen pund. Ganska mycket pengar kan jag tycka. Men, men. En landskamp har jag på meritlistan förresten. Den skedde 2007 mot Spanien. Du är i menu, minut 79 bytte av Frankie Boy. Det var åtta poäng. Fan, är det, ja, det är mycket är... information. Ja, alltså. det var mycket. Alltså. Uh... Vad fan gissade jag på det för? <laughs> Tyst numera. Jag måste ha fått Han måste ju spela fortfarande. Vad fan är det här? Oh, det står så i huvudet. Kör vidare! Ja, sex poäng! Mitt nuvarande klubblag är sponsrat av ett flygbolag och hit kom jag 2011. Här har jag en kringla på ryggen och är mycket nyttig. 2008 fick min karriär lite hack i skivan då jag spöade en ebu ton i Thailand. Men helt ärligt, han lappade till mig klockan tre på natten när jag gav tillbaka. Efteråt så visade det sig att han bara var 15 år. Aj, aj, aj. 2008 satt jag även i finka, finkan för att ha misshandlat en tonåring i Liverpool. Jag lappade även till Osman Dabo året ja, innan. Jag vet jag det. Men vad heter han? Behöver jag nämna att FFA stängde av mig. Det var alltså sex poäng. Jag vet vem det är, men det var fan heter han då? om. får har jag med på det här länge? Jag fan, jag kommer inte komma på hans han? Jag tror fan, jag visar rätt. Du har gjort segerkäst här, så det hoppas jag att du har gjort det. <laughs> ja, det har jag gjort förut. <laughs> Men gud, jag blir så jävla irriterad att komma på namn. Fan kan inte ta sån här ja, Jag har precis sett, typ, om det var ett dag så kollade jag igenom därför jag kommer på den här fyra fyra matchen. Mm. Jag kan fortfarande inte komma på vad han heter. Jag vet inte varför vi är med i Nej, men kör Nej, ja, kör, vi. kör vidare. Ja, nu kör vidare. Fyra ja. poäng. Säsongen 2011-2012 åkte jag på ytterligare en avstängning för att ha armbågat en argentinare och sedan sparka till en annan argentinare. Så jag blev skickad till Stad Vélodron där jag gjorde 25 matcher för att sedan återvända till England. Och det var på fyra ja, poäng. Per? Ja, ja vad fan. Ja. Eller Tänker jag var fel gubbe eller? Ja, jag är helt säker på det. Det var bra utav att jogga. Ja, jag är usel. Jag får lyssna på tvåan. Ja, två poäng. Mitt förnamn är Joseph, men ingen kallar mig det. Flattan sa en gång på planen att jag var en engelsk medelmotta. Så jag påminner honom att han hade en enorm näsa. Han blev inte så glad. Oh, det. Shit. Oh. Dessutom tycker jag att hans polare i PSGs backlinje ser ut som en ladyboy. Jag spelar nu alltså i Queen's Park Rangers, om ni missat att lista ut där. Det. vem är jag? Åh, oh, nu. Det är klart att jag vet vem det är. Vad <laughs> fan vad jobbigt. Jag ljuggade nolla den nu, alltså. Åh, oh, det är så dåligt att jag inte tar honom. Människa, det står helt still. Men det här, vem där bara blir ångest för mig. Ja Men nu är det ångest för mig kan säga. Det här är ju. Det här var ju verkligen enkelt. Äh, enkelt. Det här, men... Jo, men vad fan? Han är väl den spelaren som pratar mest i media, utan alla spelare han i hela England. Jag är så för på att jag, jag såg i den här. Alltså jag satt och kollade på det och jag fick inte upp namnet först nu på fyra. Oh. Nej, men Bic och nolla direkt på. Nej, ja. Jag är så jävla usel alltså. Fy fan vad usel det Vad fan är det heter? Äh, nu, Nej, jag, nu, jag får gjort. Jag får upp. Vad säger, säger jag då? Ja. Att jag gissade åtta poäng gissade på Joey Barton. Ja, så heter jag. Det är korrekt. Titta, fyra poäng. Jag höjer mig. Ja, snyggt. Ja, <laughs> ah, vad nice. Fan, jag visste vem man var på sex, men jag kom inte på det alltså. ja. Och det är så dåligt. Fan, borde bort också, men du var snabb där. Sex borde. jag tagit. Nej, för dåligt. Ja, jag sitter och skäms eh. Strålande insats Linda. Förutom drålande ja. insatslända det tilläget personliga du i början, det tyckte jag var ja, så det var lite otroligt tycker Ja, jag. Faktiskt. ja men alltså, han sa jag lite så då gjorde det det. Ja, är det... ja, ja. <laughs> Helt ja. rätt. Ja, det är ja. du som är hård i ert i alla fall ja, det märker <laughs> man. Ju. Ja. ja, vi får tacka så mycket för det, det. Ja, men tack själv hörni. Ja. Ja, ja, tack. tack så mycket.